Там уже дорога розходиться. Одна йде, бозна куди, на південь, а друга напрямки повертає назад до Великої Лисянки. Я й поспішав оце сюди, як тільки міг. Хочу податися до замку, чи не повернувся жит до містечка кружним шляхом. Ні, тихо мовила прися і сумно похнюпилась. Їх там немає, наші дізнавалися вже не раз. «Немає?» – скрикнув Петро, і в розпачі схопився за голову. «Куди ж він подівся? Де її тепер шукати? Куди податися?» «Загинула! Загинула!» – пару боксів на колоду, що лежала посеред двору, і затулив обличчя руками. Пріся сіла поруч з ним. У глибоких печальних очах дівчини бриніли сльози. Вона мовчки тримала братову руку, не знаючи, як утішити його». Кілька хвилин вони сиділи нерухомо, пригнічені страшним горем. Нарешті Петро підвів голову і заговорив знову, глухо, уривчасто, немов розмірковуючи сам із собою. «Шукай тепер, дорога йде на південь, ібо мало міст обабічнеї, щоб обшукати всі, не вистачить і життя». Та, мабуть, Гершко бачився з Кшемуським і розповів йому про все, через те пани й вирішили насамперед, Обрушити свою кару на Лисянку Бачився, але де ж він подівся потім, де? Ох ти хто не знає братику глибоко зітхнула і знову витерла рукавом очі Чи не можна розпитатися в Черніді Пани, як поїхали в Умань, то й досі не поверталися Петро жваво обернувся до неї Ще не поверталися? Ще в Умані? То виходить він там? Братику, радісно скрикнула пріся, не може бути. Ні, справді, вів далі Петро, ніхто інший не міг би повідомити їм про те, що затівалося в нашому селі. І дорога, так, є коротша дорога, але можна проїхати в Умань і через Турову, а жит, певно, вибрав кружний шлях, щоб збити нас з Пантелику. Так, так. Він шкурнув на Умань, слідом за панами, залишився там, побоючись повертатися без них назад. «То ти розшукаєш його? Ти врятуєш, Сару? Врятую, якщо це тільки в людських силах, то я врятую її. Сьогодні ж ми, негайчої хвилини, вирушимо з тобою в Мотронинський монастир, а звідти я подамся з товаришами в Умань». «Зі мною в монастир?» – здивувалася прися. «Навіщо?» Так, з тобою, – квапливо заговорив Петро. Пани вирішили тяжко покарати Лисянку. На жінок чекає безчестя, а найстрашніша доля спіткає тебе, Прісю, бо ти найгарніша. Тому-то ми вирішили сховати тебе в монастирі. Ні, Петре, ні. Тата, я не покину. Якщо всім нам судилася страшна кара, я теж хочу прийняти її. Стримано, але твердо відповіла дівчина. Прісю, не переч. Так вирішив полковник Залізняк, і ми погодилися з ним. «Полковник Залізняк?» – радісно вигукнула дівчина. «Так, Залізняк, за ним тепер йде вся Україна. Йому підкоряється кожен, не тільки ти. Усі жінки покинуть село і сховаються в Матронинському лісі. Але тебе він просив привезти негайно. Мене? Так, тебе. Навіщо ж? Чому мене?» Тому що він побоїться, аби тебе не схопили ляхи. Не бійся, Залізняк там усе влаштує, він і сам тепер у Мотронинському монастирі. Ну, ти ж забирай собі, що потрібно, а я піду на цвинтар. Пам'ятай, чим швидше ми виїдемо звідси, тим швидше вирвемо сару з гершкових пазурів. Петро ступив через перелаз і швидкою ходою подався до церкви. Пріся залишилась на місці. Кілька хвилин дівчина сиділа мовчки, поринувши в задуму. Погляд її ніби потонув у залитій сонцем далині. Вона не чула і не бачила нічого. За ним тепер іде вся Україна. Йому підкоряються всі, ледь чутно прошепотіла прися. Легке зітхання вирвалося в неї з грудей. Вона затулила обличчя руками і завмерла, сповнена якихось невиразних мрій. Петро переказав батюсті і громаді перестарого залізняка і його пораду – сховати якомога швидше жінок, дівчат, дітей і взагалі усіх кволих і нездатних до бою, а сильним об'єднатися і дати напасникам відсіч. Лесянські селяни і до Петрового приїзду були у великій тривозі –